Duhul Sfânt îl, îl ajută prima dată prin să atinge inima omului și atunci îl trezește exact ca cum ar avea cineva un copil mic, o mamă are un copil mic și l-a lăsat o perioadă de timp și când vine el copilul l-a trezit și atunci a cunoscut-o pe mama. Și-a început, a plâng, <coughs> Și-a plânge, și-a plânge, și-atunci el cu mintea vede de unde vine și unde se duce, și-a plânge, toate, vede toate lipsurile, și trebuia să facă, nu făcut, și și nu trebuia să facă, o, o făcut, adică o greșit și a dus o viață, adică vede toate păcatele lui. Așa, și-atunci Duhul Sfânt se retrage și a rămas, un dor de Dumnezeu, un dor de mamă, așa și iar când s o trezit, el își caută cât se poate să și îndrepte viața. De este sunt cazuri foarte rare, dar spune un Sfânt Părinte, zici și când mângâierea monahilor este pe și măsură plânge și susține din adâncul inimii, că lacrimile sunt multe trepte, multe măsuri. Așa, sunt și trupești și, și duhovnicești și acele trupești le poate aduce la, la cele duhovnicești, la o viață Și Cineva vedea că nu poate plânge să bătea la rugăciune. Și de-atâta bataie plâng, începea a plânge. și plângea, iară plângea pentru păcatele lui, așa, forța firea, așa, ca să plângă. Și cine poate să biriască firea, e lucru mare, dar cum e? Fără smerenii îi primește. Adică așa, și dacă cineva și nevoiește, postește, ca să-mi treacă pe cineva, or să-i facă că El e mai bun ca altul, așa nevoință nu-i primită de Sfinții Părinți, nu-i primită de Dumnezeu, așa, nu-i primită de Biserică, Așa nevoință-i primită la, Dumne la Dumnezeu. Că eu n-am treabă cu nimeni, eu știu că-s păcătos și trebuie să mă nevoiesc ca nu cumva să aud cuvântul acela luată, și legată, aruncată în focul cel nestins. Și pentru a insta cuvânt, ca să nu-l aud, trebuie să mă rog până și va ieși sufletul din trup. Și <coughs> nu numai eu, toată omenirea trebuie să roage pentru, <coughs> pentru a insta cuvânt care, să nu-l auzând, legați-l, aruncați-l în focul cel nestâns. Și pentru a insta cuvânt, toată lumea, Trebuie să roage, să nu-l audă. Ca să audă, numai mila al Dumnezeu. Și cel mai. Uh, uh, avem două cazuri foarte grele în viața noastră, șase morți și șase judicăți. Și toți simțind părinți plângeau pentru a iese șasuri. Și pentru a iese șasuri, toată viața lor a folosit-o numai în slujba al Dumnezeu. Și toți care au smerenie, acei vor reuși, vor câștiga mila Lui Dumnezeu. Iar când uh, și mai este o luptă deavolească, când uh, te întâlnești cu mulți, diavolul spune că uh, ești mai bun ca, ca altul. Și când uh, spune diavolul că ești mai bun ca altul, atunci e, acela e semn de pocăință, e nevoie de pocăință. Și dacă am murit, atunci am pierdut, am pierdut toată lucrarea și uh, alta când trece prin fața minței și alta când sunt învoiește cineva cu acest gând. Da, da. Și dacă el uh, numai a trecut prin fața minței, încă e slab. Iar dacă uh, uh, uh, a trecut prin fața minței și s-a învoit, atunci s-a plăpăsuit, a de pe uh, scară, a căzut, Că cum ar fi ca cineva din vârful s-a sformat și atunci are nevoie să-l ajute alți duhovnici. Da. Alți duhovnici să-l ajute ca să devină înapoi la calea care, adică să vie o, o căzut. Așa. Dar vreau să spun așa, eu sunt simplu și nu m-am mila Dumnezeu, n-am nimic ca bun. Mai iertați, că nu mai vorbesc. Preacuvioase. Da. Ce ziceți despre sfârșit, despre sfârșitul lumii? Că s-au înmulțit acum în lume, e groaznic, în lume e iad. Ce puteți să ne spuneți, așa, sfinția voastră? Despre sfârșitul lumii, prima dată trebuie să am grijă sfârșitul meu. Așa. Pentru că sfârșitul lumii, Dumnezeu n-ați mă trebuie dar Vreau să spun așa, despre sfârșitul lumii, a, a început a să înmulță răutățile pe fața pământului. Atâta dușmănie în fiecare casă, n-auzi când este o viață de creștin, o viață de pași, de draguri, de înțelegeri, numai și numai dușmăniei, contraziștiri, Discuții și chiar la creștini, și, și totodată am observat foarte mult diavolul, luptă și turbură pe creștini, așa. Dar pisetii uh, nu-i ne tulbură că e ari mâna lui. Așa, dar pe gheță creștini, în felurile, uh, caută să-i turburi și, și din cauza noastră ei. Adică diavolul dă navală asupra noastră, dar prin mărturisării și prin gheața mărturisării și a ne și la biserică și la mărturisării și a ne împăcat și a pune în fiecare zi, în zi încercă bun și a citit cărțile Sfinților Părinți așa? și a ne și cu adevărat cel și. Ce și duci și la mărturii și nu crede că Duhul Sfânt e, lucrează prin duhovnic, degeaba pierde mult, rămâne sarac Așa trebuie să credem și așa e, cu adevărat vom spori să credem cu adevărat că Duhul Sfânt vorbește și dă prin duhovnic și atunci vom capata mila al Dumnezeu și oricine Vrem să facem, să întrebăm pe duhovnic, pe un părinte care, cu frică de Dumnezeu, ca să putem mântui, ca așa spune cineva. Și el și ce dorește, ceea ce vrea să mântuiască, cu sfatul să călătorească. Adică nu ajunge numai un cuvânt. Ajungi să citim toate cărțile simțului Părinți, ca atâta au era rămas sănătos prin cărțile de pe fața pământului a bisericii și cărțile sfinților care sunt uh, prin biserici și prin biblioteci așa, și care sunt aprobate de Sfântul Sinod. Dar uh, noi, despre sfârșitul lumii, vedem că uh, într-o clipă s-ar putea să facă bunul Dumnezeu de pe fața pământului un iad. Sau dacă lumea se întoarne la, la frica lui Dumnezeu, la fapte bune și la iertare, să ierte, să nu mai umbli prin judicăți și prin dragoste, Dumnezeu poate într-o clipă să facă pământul rai. Dar după felul cum să află că s-au umblut atâtea răutăți, s-au mulsit atâtea răutăți pe fața pământului, de-a nu mai așteptăm altceva decât cuvântul acela care a spus Mântuitorul în Sfântul Scripturi privedeați și vă rugați că nu știți Zăua când va veni. Că spunem, am găsit într-o carte zice că unii care nu cunosc legea Bisericii cărțile Sfinților Părinți Sfânta Scriptură vor, uh, vor ajunge în așa fel îi vor Vorticare în șalășiuni, îi vor vâna sceptile și, și se vor prepăstui pentru că Dumnezeu, pe cei care au smerenie și se roagă, Dumnezeu nu îi lasă nici și simți, o părinți, așa. Dacă noi vom fi, nu vom avea smerenie, în toate primejdele vom cădea, și vom prepăstui că Dumnezeu nu vrea altfel nu mântuiește pe altfel, de om care n-are smerenie, că așa ar putea să mântuiți pe diavol, dar diavolii uh, sunt dărâni și uh, iubitori de sine și uh, uh, vicleni, și diavolul vrea să facă pe om, asemenea sau mai, mai mult ca el, așa, să l facă pe om, uh, mai rău, ca diavolul. așa, dar uh, noi așa vom putea birui și să putem, să, să iertăm, să nu ne dușmanim și, a, și din rugăciune să nu ne lăsăm și adesea ori să ne ducem când vine timpul de dus la biserică, să ne ducem să ascultăm Cuvântul Lui Dumnezeu, iar când ieșim din biserică, păstrăm inima noastră să zicem în rugăciune, în mintea noastră, în inima noastră, în gura noastră și, și totodată să nu ne lăsăm biruiți de, de vânați și robiți de cele cinci sâmpțiri. Mintea când e robită de cele cinci simțări, atunci el nu mai poate să mai ducă nici la biserică, nu mai poate uh, sluje lui Dumnezeu. Și noi, poate uh, urma poruncile lui Hristos. Așa, și atunci, el nu oprim mărturisirii și a suforța, a mărturisit toți și totodată am observat acei care se duc la mărturisirii acei cheriseți care au scris tot. Și dacă au scris, Așa vor capata mă -mărturi, o mărturisiri curată. Și mărturisirile, prima dată, așa să mărturisești, așa m-am învățat un părinte. Prima dată să spui păcatul cel mai mare. Și urmă treptat, treptat până la cele mici. Așa. Și toate păcatele care îmi sunt și nu li spui acele, degeaba m-am mărturisit. Că dacă m așa. Dar uh, am o așa dispri, nu, uh, aș, uh, nu mai este mult, uh, cred că s-a apropiat sfârșitul. Dar dacă va fi o parte de tineret și o parte de bătrâni să, să vii la pocăință, să vii la dreapta credință, s-ar putea să mai îngădui Dumnezeu, că Dumnezeu, în mâna lui Dumnezeu, spăre și în sfârșitul și toate. dacă Dumnezeu a să vadă că creștinii și părinții pe mănăstiri și toată omenirea creștinească va fi credincioasă, va să îndrepte viața lor și să alergăm la Dumnezeu și ne păzăm de păcat, ne păzăm a nu supăra pe Dumnezeu, atunci Dumnezeu văzând pocăința noastră înfrânează răutatea vrășmașului și nu va veni în curând sfârșitul. Ne va ține Dumnezeu pentru acele suflete care doresc să pocăiască, iar dacă uh, acei care doresc să pocăiască, sunt uh, foarte puțini și dau în scădere tot din zi în zi tot mai mult, va veni uh, urgia lui Dumnezeu, va veni sfârșitul. Și totodată, dacă păcatele noastre vor, uh, vor fi mai mari ca păgânilor, Dumnezeu înfrânează puterea creștină, creștinească, puterea bisericii o înfrânează și lasă pe păgâni să ne robească, până și vom, ni vom pocăi, până și ni vom, uh, până și ni, ni va distruge și care va rămânea și se va smeri, se va înturna și va mai și timp, îi va mântui pe cei care uh, doresc și punem pun bun de pocăință, dar, Doamne, ferește să nu ajungem uh, în așa fel de prapastie. Mântuirea sau sfârșitul uh, lumii stă în voința noastră. Așa o lăsat Dumnezeu, că Dumnezeu, când, a vid când vede că uh, lumea se pocăiește, se duce la biserică, să mărturisești și spăzește fiecare să trăiască uh, într-o într viață curată, atunci Dumnezeu în de trece neamul nostru cu pașii dincolo, și uh, va veni sfârșitul când lumea uh, va fi, să umple de răutate. Și dacă nu lumea s-a umplut de răutate, s-ar putea. Să fie uh, sfârșitul și în toată clipa, să putea să fie în toată clipa. Dar Mântuitorul, așa a spus, priviați și vă rugați că acest ceas nu-l știe nimeni decât Tatăl. Mântuitorul îl știe. Dar așa a lasat, uh, scris în Sfântul Scripturii că. Va veni timpul când va zice, iată Hristos în pustie, iată în cutarei oraș, în cutarii cetatei ascuns, ori în loc loc ă, judică, să nu înșeli lumea, Hristos când va veni, cum vede toată lumea, soarele așa, de la răsărit către apus, va vedea mă, toată lumea judecată al Dumnezeu. Dar, vai din noi și din noi că ne, ne încurcăm cu lucrurile vieacului acesta. Și fiecare să înșală și să păcălești din acazurile, valurile lui. Și ca să spun așa, toți care ă, să scoală noaptea, să roagă și totodată, aceștia sporesc mai mult. Când se culcă noaptea, datoria lor, când au nevoie, trebuie să culce și să doarmă. Dar când s-o trezește și vrea să învârte învârtă pe ceaparte, parte, atunci trebuie să roage. Iar dacă el s a învârtit pe ceaparte și nu se roagă, la rămâne un creștin sarac, sarac de Duhul Lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt, toți mulți spun de și toți sectii spun de Duh, de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu-L cunosc. Duhul Sfânt, acesta este Duhul Sfânt, Duhul Dumnezeu. Pentru că Duhul Sfânt se lasă, lasă simțit de om pe măsură și se pocăiește și să mai sură să păcăiești și Duhul Sfânt îl luminează, îl înțelepțește, să lasă să de om dacă are smerenie. Dacă nu are smerenie, știați să nevoiești. Îl ajută Duhul Sfânt prin alte persoane, prin duhovnic, prin părinți, prin alte persoane, prin creștini. Așa, Dumnezeu îi dă în, în minte și să, cum să-l ajute pe acea pe persoană. Că Duhul Sfânt vrea să ne, ne învețe, să creștem în smerenie, să ne socotim cei mai păcătoși și nevrenici. Și când ne socotim că suntem păcătoși și nevrenici, atunci Duhul Sfânt ne miluiește. Și cine zice că um, o ajuns în viața de Sfânt, nu este Sfânt. E de diavol, Că Sfinții Părinți niciodată n am găsut că să spună că El e Sfânt. Tăți și cu adevărat, și cu adevărat așa este, când Duhul Sfânt l-a luminat pe cineva, atunci El se vede mic, pe toți se vede buni și pe El se vede sărac așa, și atunci El se smerește și plânge la Dumnezeu să-L miluiască, dar el nu știi că a capatat mila Lui Dumnezeu și totodată mila Lui Dumnezeu de Așa, dar, uh, până, uh, așa, a deocamdată uh, cine să ține de biserică, acela va câștiga. Cine are pe biserică de mamă, va avea pe Dumnezeu de tată. Și, uh, și totodată ori s-a dus. Altfel, degeaba mai spune Tatăl nostru. Poftim. Zic, altfel degeaba mai spune Tatăl nostru. Da. Ca spun așa, și zic Tatăl nostru, are datorie să o aibă pe biserică ca mamă. Așa. Și totodată, când zic Tatăl nostru, acolo zici așa, iartă nouă, precum și noi iertăm. Și eu dacă. Eu am, am supărat pe cineva și nu iert. Așa? Cum zic i, Tatăl nostru? Eu mint. Eu sunt copil vitric. Un uh, copil zic că-i tata, tata tatăl nostru. Și, și acolo zice, iartă nouă, au precum și noi iertăm. Mint. Acela poate zic și Tatăl nostru cu adevărat și cu adevărat tatăl nostru care iartă, pe cei care i-au greșit, ori o greșit, așa, iar care nu iartă, nu știu cum va putea zi Tatăl nostru. Și um, sunt șare. Așa. Precovioase Părinte, știți ce vă rog încă? Să ne spuneți ceva despre anticrist, dacă e perioada lui anticrist acum și dacă mai este mult timp până vine acest dictator. Și pe urmă, încă o problemă aș fi vrut să vă spun. Dar, întâi acestea. Da. Uh, dispre venirea lui Anticrist, este așa foarte acoperit, foarte întunecat uh, și până la urmă, așa spune Mântuitorul. Zice că de Anticrist va fi în stare să înșele chiar și pe cei aleși, așa dar noi avem statul lui Părinți, dar, ca să spun așa, s-ar putea ca Bunul Dumnezeu să îndelungă timpul ăsta să nu vină, chiar amun. Dacă va veni, aici sunt niște semne. Când vei vedea că frați, surori, fieții, își duc la mănăstiri, oamenii se pocăiesc, duc o viață curată, încă, încă, încă nu viniam în sfârșitul. Dumnezeu înfrânează în sfârșitul ca să treacă cu pașii dincolo toată omenirea creștinească, iar dacă se vor împuțâna aici, creștinii care aleargă la pocăință, vor rămânea puțini, atunci, da, vine, nu mai așteptăm altceva decât sfârșitul. Și atunci, decât, atâta mai rămâne o rugăciune în gând, în șopt, din gând, și cât putem să plângem. Că toți acei care s-au trezut cu sufletul, n-au altceva decât să plângă. Atâta mai a rămas. Plânsul, numai prin plâns vom, vom scăpa de plimejdea lui Anticrist. Și, uh, ca spun așa, ușinișii, nu anticrist, sunt acei care zic că nu iese Dumnezeu. Ușinișii sunt de la începutul lumii. Tot, toți acei care zic că nu este Dumnezeu, așa. Și atunci, anticrist, cam mai este sunt semnile. Conducătorii țărilor nu se vor retrage că nu vor putea să mai facă față la, la omenirea asta care nu mai este o înțelegere... Așa de tulbure. ...atâta tulburare, atâta neînțelegeri, se vor disgusta, se vor discoroja. care din care vor căuta să fugă în altă țară, să nu îl mai cunoască. nu îi trebuie măririi. Noi mai trebuie să și ca autoritate. Cum a făcut uh, regele Mihai. Da, uh, uh, nu, nu i-a mai trebuit să mai conducă. El nu-i bucuros adevărat, numai de viața lui, așa. Și atunci omenirea sunt și având nevoie de conducător și el se va lasa ca unu, un domnit, adică o persoană foarte cumilă, credincios, așa și lumea a, a să-l pui pe el domnitor și atunci după și va, da, va capata puterile mâna lui, atunci va prigoni prima dată biserica, pe urmă toată lumea o, o va prigoni și o va dar vreau să spun așa, Doamne ferește să nu ajungem, dar uh, totodată când uh, vedem că uh, tulburările și domnitorii nu vor putea uh, conduce și vor tulbura și ei pe popor, când are cu cine să înțeleagă, atunci este nevoiți să retragă fiecare cum a putea ei, cum i-a lumina Bunul Dumnezeu. Și atunci vine Anticrist. Precursul părinte, eu aș fi vrut să vă întreb încă o chestie despre frații mincinoși. Zice că primești de acea mare ispita aviacul, cea, cea mare de pe urmă, nu vine nici de la sectanți, nici de la păcătoși, ci vine de la frații mincinoși. Care sunt ăștia, părinte? Frații mincinoși sunt așa. El vorbește de Dumnezeu, dar el are alt interes. Și vreau să spun așa, eu vreau să mă duc la Ierusalim și ne-am găsit un frate și mă duc cu el. Dar el nu intră într-o minte cu mine, el caută mergând să-mi tinde cursă. Ori altfel, una zi și alta crede și altfel spune la altul, nici el nu crede și spune la altul. Așa nu are Duhul Dumnezeu și frații minșinoși sunt și și printre creștini, foarte mulți, și noi îi poți cunoaști. Așa. Și prin creștini, chiar și în biserică, de o prigoană, când n-ar trebui să zic așa. Da? De o prigoană ceva, ia atunci să vezi care-i călugări sau care-i creștini. Așa. Atunci să descoperi. ca la sfârșitul Să pe față. Atunci să dă pe față care, ca așa spune, văd acolo, în 6 spune, zice, tu care ai mâncat, te -ai cu Sfântii taine în biserică și ai slujit lui Dumnezeu cu mine, tu, acela care slujai Dumnezeu, de așa fel, te văd, dar în fel, slujești lui diavolul?